Szerbusztok, kedves hallgatók, úgyis, mint Arivederci és Bona Sera. Azt hiszem, hogy ez mondjuk spanyolul van, mindegy. A Metihete Heter Podcast 360. tégy, úgy, mint a római akadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és vendégem Francesco, aki a hét dombra épült róma lankáinak... Lejtőíről érkezett hozzánk közénk, és ideköreinkbe egyszerre. <gül> Szevasztok, én Póli Ferenc Ferenc vagyok. Póli Francesco Francesco, talán így akkor ez most stílusosabb. A Arrivederci az teljesen jó, csak az viszontlátásra, ugye. A, a Bonasera azt tényleg, az tényleg, mintha nem, nem játszana, de... Valami nagyon hasonló egyébként a... Hát a, a... Bongiorno olyat az lehet. Az reggel. <gül> ez az... Bongiorno, az, az én... a jó napot. Na mindegy. Hát ez most miért is érdekes. Nem vagyok Rómában, kedves hallgatók, ha esetleg ebből valaki azt gondolta volna, hogy Rómában vagyok, nos, nem vagyok Rómában, de két nappal ezelőtt még ott voltam. Egy váratlan és meglepő és szokatlan, az én életemben mindenképpen szokatlan utazásnak köszönhetően, amit Kalambó feleségével bonyolítottam mint egy azt hiszem öt napban, vagy négy napban, vagy valahogy így voltunk Rómában, és majd fogok erről mesélni, mert mindenféle megosztható tapasztalataim is keletkeztek. De egyébként hát annak már vége, és ö, most meg itt vagyok, és azt nézem, hogy nem tudom, mi történik a világban. Kicsit olyan, mintha hát, a megválasztott köztársasági elnök asszony szavaival élve, háború meg a Covid, az úgy elnyomják úgy, a többi híreket, meg a többi dolgokat. Ezt a gyermekekre leselkedő veszélyekre mondta, amit szerintem nem mindegy, de hogy, de hogy igen, szóval ez az egyéb, egyéb történések a világban, azok is csak olyan fékezett habzással történnek. Hát ha ebben Novák főnök asszonynak igaza lenne, akkor ez egyébként az elmúlt két évben az első alkalom lenne, amikor a Covid elnyom bármit a kormány szerint is. Én a magam részül üdvözlöm, hogy észrevették, hogy ez a dolog történt. Sosem késő észrevenni. Igen, igen, jó, hogy figyelnek, az teljesen menő szerintem is. Eddig is néztek sok mindent ott a környéken, aztán csak rájöttek, hogy gyereknek van szarszaga. <gül> Egészen pontosan. Na, Kelt, és mi volt addig itthon Budapesten, amíg én a távoli Rómában tartózkodtam? Semmi az ég egyet a világon, azt csináltuk, mint az elmúlt két évben mindig, tehát az ember doomscrollingolja a híreket, és csütörtökönként elolvassa azt, hogy Új Péter eltemeti az egész világot egy éfiakkor érkező levélben. Hm. Aki ennek esetleg fontos a lelki egészséggel, annak azt javaslom, hogy az utóbbit ne tegye például. Már ne, ne, ne, nem netemess ne olvassa el. Igen, mármint ugye ez a 444-nek négy, négy, a hírlevele, amit a főszerkesztő Új Péter jegyez. Igen, igen, igen, igen, ez a szerda médiavilágában történt. Egy dolog mindenképpen történt a múlt, az elmúlt egy hétben, hogy a Direct 36-nak megjelent egy szép nagy anyaga az index elmúlt éveinek a történéseiről, tehát arról, hogy hogyan is szántották be az indexet, és ez egy elég tisztességesen megírt rendes anyag, én nekem úgy tűnt, nem tudom, te hogy voltál vele, egy darabig bírtam olvasni, be kell valjam, de ez egy 90 ezer sönyeg ez azt jelenti, 50 oldal, könyv oldalban. Nem! Nincs az annyi, ne, ne tévesszük meg a hallgatókat, hát én elolvastam szerintem fél óra alatt, vagy ilyesmi. Igen, gyorsan olvasol, egyébként én Pető Andrásnak egykori kollégának a holnapján, aki ennek a az egyik szerzője, láttam azt, hogy, hogy érezte az igényt, hogy már csak legyen egy ilyen jó hosszú cikk, úgyhogy ő megírta 90.744 karakterben, 12.418 szóban és 26 gépelt oldalban. Oda, a 26 oldal az úgy, az úgy több igen. Szép hosszú anyag, nem tagadom, de nagyon sok mindenről fellebbenti a fájtlat, nem nagyon sok mindenről nem lebbenti fel. Csak azért gondoltam idehozni, mert ugye annak idején, amikor történt az index körüli, felmondási hullám és az en, ezek körül mindenki nyilatkozott féléről, akkor mi is jól sokat beszéltünk róla. Mindenféle kételjeinket megfogalmaztuk, vagy én megfogalmaztam, de szerintem mind a megfogalmaztuk a, a státuszkóval kapcsolatban, és meg hogy helyesen járt el a szerkesztőség, meg helyesen járt el a bárki ebben a történetben, és Egyrészt ebből a cikkből nekem az esett le, hogy azért egy kicsit én benéztem dolgokat. Tehát akkor viszonylag határozottan képviseltem azt az álláspontot, hogy a szerkesztőség úgy hülye, ahogy van. Ezt azért azóta árnyalódik folyamatosan, és most talán már el is tudom engedni. Azt a részét azt fenntartom továbbra is, hogy amit kommunikáltak, az nem volt összhangban azzal, amit tudtak. És emiatt, amit én éreztem, az nem volt egy félreértett, vagy szó, szóval, hogy mondjam, az nem, az nem volt teljes hülyeség, amit én éreztem, mert a, a kommunikációból ez következett. Szerintem ezt még fenntartom. Az tény, hogy valószínűleg a belső tudások segítségével, amik hozzánk sem tudtak kiszivárogni, valószínűleg más volt egy kicsit a leállzó fekvése, és közelebb volt a helyzet ahhoz, hogy lehetett tudni, hogy már igazán nincs tovább olyan nagyon sok minden, Például ez a cikk egyébként egy teljesen más képet fest arról, hogy a akkori főszerkesztő Dúl Szabolcsot hogyan, milyen körülmények között, milyen okokkal rúgták ki, mi történt előtte, alatta, utána ad rá egy olyan magyarázatot, ami egyel érthetőbbé teszi az egészet, amiről akkor senki nem beszélt. Szóval egy, nekem úgy tűnt, hogy ez például egy teljesen új történet, vagy legalábbis egy egészen új nézőpontba helyezi azt, ami akkor történt összefoglalom, ez egy jó cikk, szerintem jó kor dokumentum, én azt is gondolom, hogy korrekt, és azt is gondolom, hogy árnyaja azt, ami akkor történt, vagy amit akkor gondoltunk erről, nem ad feltétlenül felmentést bárkinek is, de engem arra késztetett, hogy mondjuk egy, nem tudom, 30%-ban elnézést kérjek az akkori véleményemért, nem ezt hülyeség, nem akarok elnézést kérni az akkori véleményemért. Bátran tehát meg pedig de nem, nem elnézést akarok kérni, hanem be akarom ismerni, hogy, a, hogy az nem, nem volt összhangban a, azzal, ami a világban történt. Vagy ővel ami történt. Ugyanitt egyébként a teleksznek a kommunikációjába nem ez az első és valószínűleg nem az utolsó alkal, amikor be lehet akadni. Igen. Tehát gyakorta vannak olyan pillanatok, amikor nem tudom, hogy a... azt így évelem, amit mondanak, hogy azt, amit csinálnak, ahogy miniszterelnök úr megfogalmazta annak idején. Igen. Végül is lehet, hogy a hallgatók számára pusztán annyi ebből a tanulság, hogyha kíváncsiak arra, hogy mi történt az indexel, akkor érdemes átverekedni magukat ezen az egyébként olvasmányosan és érdekesen megírt 26 gépelt oldalom. Vagy meghallgatni a podcastot, a direkt 36. 36. podcastját, aminek az a cím, hogy hogyan darálta be a hatalom az Indexet, ebben Sálin Gergő és Pető András beszélget. Magyarul olyan, mint bármelyik reggeli értekezett az origóban annak idején. <gül> hát ez mondjuk engem egy kicsit megrémít. Mégis esetleg, hogyha háttérképnek berakod hozzá Nádori Péter picit unat fejét, akkor tulajdonképpen teljesen hozza ezt a feelinget. Nem. Gondolatban fel is sikítottam tőle. Igen, igen, engem is megrémit, de én már olvastam a cikket, úgyhogy végül is én már ezzel rendben is volnék tulajdonképpen. Hát figyelj, csak van még az, hogy most Mosthoz egy bő hétre választás lesz, de erről szerintem nem tudunk sokat, vagy hát tudunk, tudnánk róla rengeteget beszélni, de van erről mit beszélnünk nekünk most? Igazából lenne, de nem készültem fel belőle, tehát nem. Akkor, akkor ezt most nem kell, nem kell megvógyunk. A véleményemet tények, és a vélemény alatt nélkül meg tudom fogalmazni persze egy mondatba, hogy a, azt a fajta mindent átítató, defet, átítató defetizmus, ami mindenhonnan csorog, azt mindenki a magától például légycsapóval. Mert e, abból az alapítételből, hogy e, mind meg leszünk baszva, kiindulva hát sok mindent nem lehet csinálni. Csak a rendkedvéért megkérdezem, hogy mit jelent az, hogy defetizmus? A vereségbe való előzetes beletörődés. Ó, értem. Tehát azt akarod mondani, hogy legyünk optimistábbak, mint amilyenek vagyunk. Ne vegyünk előre parcellát magunknak a köztemetőben. Értem. Egyet értek veled, de nehéz nehéz nem kiadni azt a kis pénzt arra a remek parcellára. Ez a parcella az jövő héten is ott lesz, Az utána az... is. Hát euh, csatlakozom. csatlakozom a felhívásodhoz és az új mozgalmunkhoz Előre, vidáman, nem hátra. Ezt szeretném javasolni minnyájunknak. Igen, nézzünk, mint a ló, meg hasonlók. Jaj, ne vegyük elő ezeket, a Magyar politikai hívószavakat. Ne, semmiképp. Mert onnan már csak egy centiméter az ellenzéki legendáriumnak a felemlegetés, attól meg mindig akut módon rosszul vagyok. Szerintem mindenkinek sokkal jobb lesz, hogyha elmesélem, hogy mi van Rómában. Nem? Rómaiak. Rómában ott vannak a rómaiak. A rómaiakról nekem az volt a prekoncepcióm, hogy a férfiak mind alacsonyak, fekete hajúak, deréki kigombolt ingben az abból kilógó szőrös melkasban teszik tiszteletüket a világban. Kiölted az aranyláncot. Meg az aranylánc, de a legkevésbé semmilyenek a rómaiak. A rómaiak körülbelül olyanok, mint a műntjeniek, meg a budapestiek, csak egy kicsit talán jobban öltözöttek legalábbis azon a Hát a, a, a körúton belül az itt inkább úgy szokott lenni, hogy a, város, a régi városfalon belül, ami még szintén egy besétálható, de azért uh, jelentősebb méretű terület. Mondjuk mit tudom én, olyasmi lehet, mint Pest, vagy mint Pest nagy része kb. ez a... Ja, igen, Nem akarom kárhoztatni műntjenieket, mert pont két napot töltöttem abban a városban, is annak is tíz éve. De még ez alatt a két nap alatt ott láttam részeg fiatal embert, meg Stuszi-hegyi meg ilyeneket, ö, este 9 környékén. Ez egyáltalán nem fenyegetett, tehát hogy egy római valahol is szétcsapja magát, azt söröltőimént teszi legalább, vagy legalábbis jól öltözve. Abszolút jól öltözöttek, nagyon tényleg jól néznek ki a, az emberek, kifejezetten ízlésesen és olyan, olyan valahogy egy ilyen, egy ilyen ért nem, egy stílusosság lengi körül az egész várost, vagy mindazt a részét, amit én láttam. És úgy, ahogy mondod, részegembert szerintem, de láttam egy-két betépett embert, részeget nem láttam, alig-alig dohányoznak, sokkal kevesebben cigiznek, mint nálunk, pedig lehet az utcán. És hát ami még, ami még nagyon meglepett, hogy ezt azóta se tudtam egészen pontosan kideríteni, bár nem tettem rá túl sok energiát. Szóval, hogy mindjárt a lakásunk mellett volt egy ilyen kis beugró kapuaj, amiben egy automat volt, ilyen vending machine. Tehát ebből bedobod a 5 eurós és kiadja az árut, ahol különféle ízesítésű füvek, füvet lehetett vásárolni. Úgy értem, hogy hívjuk ezt va a vatkendert, vagy szamarihoánát? Na. Tehát marihuánás termékeket, de ilyen szívnivalót. És aztán több helyen láttunk kafésopot. Tehát Rómában ehhez képest egyébként, ö, amikor sikerült kikeveredni egy ilyen lakótelepszerű, vagy ilyen lakótelep széle helyre, akkor ott meg láttam egy pártirodát, ahol a csatlakozta és a népszavazási kezdeményezésünkhöz legalizáljuk a marihuánát. Ez volt a a népszavazásnak a kezdő, vagy a fő mondani valója. Szóval, hogy nekem úgy tűnt, hogy, hogy dekriminalizálták a fogyasztást, tehát, hogy nem, nem bűncselekmény fogyasztani, de az árusításra nem találtam utalást. Ugyanakkor tényleg ilyen teljesen legálisan magát fűboltként hirdető, vagy kaffisopként hirdető kafisopokat láttam, meg automatát, amiből lehetett fűvet És egyébként valahogy nagyon sokat sétáltunk, ahogy az ember rendesen bejárja ezt a, egy várost, és ha összesen ha kétszer éreztem fűszagot. Tehát ugye a, valahogy, mintha nem is nagyon szívnának. Közben látom, hogy vigyorogsz úgyhogy biztos kinyomostál valamit. Rákerestem a kérdésemet, mert az érdekelt, mert úgy anulik hogy Olaszország az nem legalizálta a hűvet, de van egy, egy rés a szabályozásban 2016 óta, az alacsony THC tartalmú füvet azt lehet árusítani gyűjtőknek. A növénynek a virágát. Aha. Azzal az erős feltételezéssel, hogy a botanikai érdeklődésű betérő az majd otthon, tehát nyilván könyvoldalak közé lepers, lepréselve fogja tartani, mint minden rendes virágot vásárló ember, nem pedig beletekeri papírba és elszívja azt. Hát, ö, aha, értem. A, a fűautomatából határozottan nem ilyen jellegű friss virágocskák jöttek elő, hanem, hanem légmentesen zárva szárított fű. <gül> Marivána volt az. Attól nem ide... még lehet, hogy a virága volt. Lehet, de az, na, tehát azt akartam mondani, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért, de ilyen súlyosan betépett emberek tömegeit sem láttam egyáltalán. Ami talán ennél is érdekesebb, vagy nem tudom, hogy érdekesebb, de mindenképpen jobban belevág a Metier világába, az a közlekedés. Ott volt egy-két igazi meglepetés. Az egyik meglepetés a mikromobilitás. Nem nagyon vannak bicikliútak, nem nagyon vannak ilyen hosszú, egyenes járdák. A közlekedés az a legendás, olasz módszer, ami szerint hát hogy mondjam, olyan önszabályozó módon működik, mindenki megpróbálja az összes előnyt kihasználni, de ezt a másik tulajdonképpen tekintettel teszi, tehát hogyha valaki bemegy egy kereszteződésbe a Dudál egyet, illetve a zebráknál nem megállnak, hanem gyorsítanak és kikerülik az elinduló gyalogost, de ez tökre működik, tehát hogy igazándiból egy kicsit olyan retro feeling volt, négy-öt évvel ezelőtt pont ilyen volt Budapest és az se volt életetlen. Szóval, hogy így um, van egy ilyen működésérzésed, de úgy, hogy nincs, nincsenek túlszabályozva a dolgok, tehát nincsenek mondjuk bicikliutak. Ehhez képest iszonyosok mikromobilitás szolgáltató van, ami azt jelenti, hogy az összes, ami Budapesten megtalálható roller cég, az, az ott is jelen van, léptennyomó rollerekkel, csak egy kicsit jobb minőségűek, mint a pestiek, de ugyanúgy van Lime, meg Tír, meg eh, az a zebrás, azt nem tudom, hogy hívják. Eh, és nagyon sokan rollereznek is, nagyon sokan, tényleg. De ami még ennél is érdekesebb, hogy van egy csomó közbringa, tehát ilyen bérelhető biciklik, mondjuk az összes ilyen mikromobilitinek van, tehát a, a Lime-nak, nek eh, meg még vagy három-négy van dott, és a többi, és képzeld el, mindegyik bringa rohadt jól néz ki, és mindegyik elektromos. Az összes. Tehát bármikor, bárhol felülhetsz egy közbiciklire, ami egyébként nem is drága igazán, és, és elektromos bringával mehetsz, és használják is jó sokan. Uh -huh. A bukok meg vannak, még amiket nagyjából bárhová leparkolnak, onnan hiányzik ki kuka. A robogók megvannak még nagy robogóparkolókkal. Kicsit úgy látom, hogy a robogó az azért egyfajta ilyen búmerc utcá kezd válni, tehát a fiatalok azok sokkal inkább az elektromos bringákkal, meg az elektromos robogókkal járnak. Robogóval is sokan természetesen. De ez megvolt, ami nem volt meg, és amitől teljesen leesett az állam, hogy ami Budapesten a Suzuki Ignis, az ott a Smart. Tényleg, 10 autóból biztos, hogy három Smart, Régiek is vannak, újak is. Ugye ez a kétüléses eh, inci-finci kicsi mini autó, amivel be lehet úgy is parkolni egy helyre, ahova egy nagyobb bogóférbe, tehát be lehet keresztbe állni az útszéléhez. Sőt, az összes eh, európai gyártó, akinek van valamilyen mikroautója, mint a Citroennek van egy, hát nem tudom, talán D1-esnek hívják, de ebben nem vagyok biztos, de az is egy ilyen együlés, négy kerékkel körbevéve. Meg a van egy a Twizy, nem? Az, ami úgy van, úgy van a két ülés egymás mögött, mint egy harci helikopterben. Ez annak az egyszemélyes változata, egyetlen ülés van benne. A négy kerék az külön, tehát karosszéri által nem fedve, csak egy, -egy sárvédővel, és tulajdonképpen arra se sikerült rájönnem, hogy hogy nyílik az ajtaja. És én úgy emlékszem, hogy twing, Twinkinek, vagy Twinginek, igen, Twingi Y-nal a végén így hívják, Ebből is viszonylag sok volt, meg persze a robogók, meg a robogóknak a, a fedett változata, tehát a BMW-nek van az a, nem fogom tudni a márka ami fölé van egy ilyen kis tető eszkábálva, és állítólag a legborlékonyabb motorok egyike. A BMW C1-es volt ilyen. Igen, Talán. azaz, meg a, meg a, a, a háromkerekű BMW robogó, aminek elő elől a két kereke van, Aha. És hátul egy, abból is sokat láttam. Szóval, hogy, hogy mindenki ezekkel a kicsi eszközökkel közlekedik, autóból is sok a kicsi, ami alatt azt értem, hogy tudom, és én igen, igen, közben átküldted a képet, ez a Renault Twingy. Akkor ez a Twizy. Vagy twizzi, twizzi, így van, twizzi, pontosan. És ez kétüléses, de a hátra be lehet csomagolni egy gyermeket. Hmm. Gyanítom, hogy a, hát nem tudom, én befeszítve kb. De ez tulajdonképpen egy. Hát nem is tudom. Egy gokárt, csak van a tetején egy ilyen műanyag kupola. <gül> Marha jó. Igen, tehát egy, egy olyan postláda, amire raktak négy kereket, hogy még véletlenül is dobálják tele számlát. Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ö, ilyen fenntarthatónak, vagy egyel fenntarthatóbbnak tűnik a közlekedés. Nem nagyon láttam hivalkodó autókat, az még fura volt, hogy Teslát, Írd és mond, egy darabot láttam, mondjuk az legalább vörös volt, ami egy szokatlan szín a Tesla-nál legalábbis egy Budapesten nézel körül. Ellenben mondjuk Ferárit láttam talán hármat, és amúgy pedig ilyen, ilyen hivalkodó nagy BMW-ket, meg Mercedes-eket, meg audi egyet-egyet igen, de mondjuk például azt hiszem egyet se. Nagy súvokat, semmi. Ha mégis súv volt, akkor leginkább Volvo, meg egy-két BMW. Na mindegy, hát igen, hosszúra nyúlik kicsit a felsorolás, de hogy valahogy alapvetően az volt az érzésem, hogy az emberek ott leginkább próbálnak olyasmivel közlekedni, ami a lehető legkevesebb helyet foglalja, és a lehető legjobban lehet vele parkolni. És ez egy ilyen nagyon megdöbbentően erős élmény. Tehát nem... nem pusztán csak így ez a, na hát már megint egy smart, hanem hogy mindenhol smartok állnak, mindenhol. Tényleg az a népautó ott, úgyhogy az nagyon meglepő volt. Ez meg a végtelen menő elektromos bérelhető biciklik, amiknek nem is ilyen hagyományos hogy hívják a kerék? Jó, nem jutnak eszembe a szavakkelt, valamit ki kell találjunk, mert ez így ebből így nem A keréknek a micsodáját hívják, műsorok. hogy... Hát a küllőkre gondolok, igen. Tehát a küllő, az nem ez a hagyományos bicikli küllő a sok befűzött dróttal, hanem egy ilyen négy vagy öt karbon. Merevítés van összesen, tehát a, ahogy, ahogy az ilyen nagyon menő motorok szoktak kinézni, körülbelül ilyen kereke van mindennek, őrült szépek a színeik, és az egész ilyen űrcuc. Tehát ahhoz képest, hogy a Mollbubi mennyire, mennyire a camping bicikli benyomását kelti, ahhoz képest ezek, ezeken a bicikliken, amik tényleg ugyanúgy hevernek, mint a ja, és nincsenek nekik parkolóik, tehát bárhol alatt lehet hagyni a bringját, ami egy iszonyú nagy előny szennyezi a környezetet, úgy értem, kerülgetni kell az itt-ott bicikliket, viszont ott hagyhatod, ahova mész, nem pedig ott, ahol gondolták, hogy lesz egy parkoló. Én rendkívüli módon szeretem azért a parkolós elképzelést. Hát mindaddig, amíg egyszer felnemülsz egy ilyenre, nagyon sietve, mert mondjuk, itt tudom, valahol oda akarsz szerni, és nagy a forgalom és oda is érsz, és rájössz, hogy na jó, de itt nem tettem le a biciklit, és akkor még eltelik egy negyed óra, míg keresel egy parkolót, és aztán visszagyalogolsz a célpontodhoz. Ez pontosan így van, ugyanakkor ugyanúgy közterületet használok, mint hát bárki más. Igen, igen, ebben igazad van, tehát hogy az nem, nem olyan jó, hogy mindenfelé ilyen biciklik állnak. Nem volt egyébként ilyen nagyon zavaró, kicsit olyan rendetlen, de egész Róma egy kicsit rendetlen benyomást kelt, ami olyan még szerethető. Rendetlenség. Például nagyon szemetes, ami euh, tehát szemetesebb mindenképpen, mint Budapest, de nem azt érzed, hogy a szarban térdig közlekedsz, hanem csak azt, hogy hát így azért itt úgy szemetelnek az emberek. Ebben a kategóriában szerintem, hogy London vezet, már azok közül a helyek közül a jártam. Uh -huh. Tehát ott van, van ez a 15 cm- kis kert a háza és a ház kerítése között, ahová kitaszuk az összes létező szemetet, hogy majd amikor jönnek elvinni, akkor az közel legyen. Uh -huh. Plusz nyilván nincsenek be a belvárosban szemetesek, hiszen az írek ezeket robbangatták fel nagyon nagy örömmel. <gül> és igen. ezeket nem is, hogy nem pótolták hanem inkább beszedték őket, hogy ne legyen hová az konkrétan leszerelték, így van. De magyarán cipeled magaddal a szemetet, amíg nem találsz egy valamit. Én. Egy írmentes utcában. Szóval valóban nagy meglepetés volt nekem. Valahogy ilyen olasz, dél-olasz sztereotípiákra készültem, és ehhez képest egy ilyen igazán kultúrált és barátságos nagyvárosba érkeztem meg, és ott sétafikáltam. A romok azok bénák voltak. Pontosabban erről érdemes talán beszélni, vagy egyszer egy, akár egy egész adást is átbeszélnénk arról, hogy, hogy ez most hogy is van, hogy ez a mai, a mai turista, vagy, vagy akár a mai generációnk az, az ilyen nagy selfie spotként használja a világot. És hogy yes, most én elrakom következő adásra. Van-e baj, vagy nincsen baj? Most. Én? Arra jutottam, hogy talán nincsen vele baj, de nagyon engem nagyon zavar, én kvázi boomer vagyok ehhez. Ez a történet a 18. században kezdődik. Ú, akkor valóban érdemes róla sokat beszélni, de az inkább a turizmus maga, nem? Tehát nem csak a selfizés, hanem a... Hát a turizmus, a vigyünk az a valami szuvenírt, amikor férfivá érve megnéztük ugyanazt a nyolc dolgot Európában, és leittük munkat abban a hétvárosban, ahol ez a nyolc dolog van. Esetleg egy szép kis tájképet, vagy egy darab múmiát, vagy valamit, amit a helyben raboltak nekünk a vállalkozókedvű városok, És aztán érezzük azt, hogy világfiak vagyunk a továbbiakban. Azért a, a selfie meg úgy általában ez a fapados utáni utazáskultusz, ez nagyban hasonlít, csak tömegesedett. De erről remekül el lehet vitatkozni. Akkor ezt tegyük meg legközelebb, legfeljebb még annyi tartozik ide, hogy én sem úsztam meg, és ott voltam az összes ilyen klasszikus épületromnál, meg, meg barokkosan túldíszített templomokban, de ezek, hát aztán Hát talán az, az, a, az a helyes kifejezés, hogy semmilyen jelentős hatással nem voltak rám. Megnéztem, láttam. A Kolosseumot megnézni olyan, ahogy az ember elképzel, hogy milyen a Kolosseumot megnézni. Tehát nem az van, hogy fel vagyok készülve rá lélekben, de aztán mégiscsak letaglóz, mert sokkal nem tudom milyenebb, hanem fel vagyok rá készülve lélekben, és olyan is pont olyan sok a turista, pont olyan Fura, hogy mindenki csak a, a én keresztül nézelődik, és hogy valahogy olyan kötelező élménynek tűnik, hogy Rómába vagy, meg kell nézni a koloszeumot. És én azt mondanám nektek, kedves hallgatók, ha esetleg van még köztetek olyan, aki nem volt Rómában, bár szerintem én vagyok az utolsó, de ha mégsem, szóval, hogy nem kell megnézni a koloszeumot, Tényleg nem kell. Nem fontos. És meg vagyok róla győződve, hogy sok mindent nem pótol a VR, de speciál. Egy vr túra túra, emberek nélkül, viszont információkkal, sztorik leírásával, hanggájdal, szerintem sokkal többet adna, mint, mint oda menni így a Kolosszéumba vagy a Szentpéter Bazilikába. Annyira reméltem, hogy elszólod magadat. Mivel kapcsolatban? A VR-rel kapcsolatban kapsz házi feladatot. Jó, jó. Örülök. Van neked olyan számítógéped, amiben úgynevezett jelentős erőforrás van, tehát nem az M1-es, hanem valami igazi számítógép? Olyan. Hát mondjuk, hogy van, tudok hozzáférés szerezni ehhez, ha szükséges. Jó, férje, hozzá nem kell egy túlzottan új, tehát egy tíz éve jónak számítóval már nagyjából jó vagy. Igen. Assassin's Creed 2 sorozatnak leginkább azt hiszem, hogy a második és harmadik kiegészítőjével kell játszanod az játszódik ugyanis Észak-Olaszországban, valamint Rómában. Uh -huh. És az a reneszánsz Róma, amikor ott vannak a romok, de a romok helyén, vagy a romok között mondjuk lovak legelnek, hiszen a francot se érdekli, ezek a romok az, ahonnan a köveket elkezdjük elhordani, mert ja. várost építünk Abszolút. egy alárébb újat. Igen. Ellenben a nagy épületek azok megvannak, és a mostani túrákkal szemben meg tudod őket mászni például, és onnan szétnézni, hogy olyan uh -huh. néztett ki a reneszánsz nem tudom, ezekből belerakták-e már mostanra a turista módot, ahol nem kell közben kardozni mindenféle városőrökkel. De ha esetleg nincsen benne, akkor majd easy módba és akkor nyilván csúnyán ránézel, és leesik. Hát erre ugye van az a tökéletes b hogy a Youtube-on beírom azt, hogy Assassin's Creed 2 gameplay, és akkor majd ott megnézem. Hát de ott a fogják megfejteni 12 éves ukrán kisfiúk. De az nem baj, de közben Akiket én majd akkor még nem üthetek. lőtt a tüzérség. Hát figyelj, nem, nem tartok ettől, értem, értem amit mondasz, és ú tényleg tökre érdekelne. Szóval, hogy így igazándiból én nem is VR-ban, hanem AR ban szeretném megnézni ezeket a helyeket. Tehát azt szeretném, hogy körülnézhessek, de azért rávetítsék az eredeti falakat, meg a, meg a oroszlánokkal pofáskodó rabszolgákat, vagy gladiátorokat, meg a tömeget, akik újjukkal jelzik, hogy mi legyen. Meg egyébként azt is szeretném, hogy a Szixtuszi kápolnában ne legyen ott annyi ember, mint a Deák téri metró végállomáson szokott lenni az átszállásnál egy nyári délutánon, hanem lehessek ott egyedül én, meg a pápa, mint a ő ugye saját e, személyes kápolnájában imádkozik. Így legyünk itt ketten. Azt úgy megnézném. A pápának egyébként a templom azt mondja, hogy a Santa Maria Maggiore. De ez a, az a személyes kápolnája. Tehát ez nem a temploma, hanem a kápolnája. Amit mondjuk nem tudom, hogy pontosan mi a különbség, csak ezt olvastam a Másnap, amikor rádöbbentem, hogy Úristen, akkor az a terem, amiről én azt hittem, hogy a Vatikáni Múzeum egyik terme, az valójában a Sixtusik ápolna volt. És azért kellett olyan csendbe lenni. És hogy a világ egyik legismertebb festménye az angyali üdvözlet, amit Michelangelo nyomott fel oda a plafonra, hogy ez az tényleg ennyire semmi. Mármint, hogy számomra élményként, vele, vele, nem? Azt kellett azért festeni, mert tartozott valami patronusnak rendkívül sokkal? Nem egészen, megbízták ezzel a feladattal, és aztán elvállalta, de aztán úgy gondolta, hogy ez csak egy ilyen idegesítő csapat, és ezeknek ő nem dolgozik, úgyhogy megszökött Rómából, megpróbálva megúszni a melót, de aztán visszatért, és emiatt kénten volt végül mégiscsak megfesteni, valami ilyesmi volt. Tehát kvázi egyfajta tartozás volt valóban, de nem csak ő festett ott, hanem sokan. És én mindig úgy képzeltem, hogy ez biztos egy ilyen gigantikus plafonra festett hatalmas freskó, ami ott díszeleg magában, de hát ez egy mondjuk egy, tudom, egy 40 freskóból álló plafonnak a egyik egyébként központi eleme, de pont ugyanakkora, pont ilyen hasonló freskók veszik őt körül, is. Figyelj, ez egész tényleg olyan, mintha a tapéta lenne, és nagyon közhelyes tapéta. Hát kérem szépen, nincsen kijelölve, hogy mit kell látni. Í. Ez a világi nagyon jó metaforája. Egy kicsit igen, egyébként igazad van. De mindegy, nekem sokkal jobb élmény volt Rómában minden más, mint a, mint a reneszánsz, meg, meg az ókori romok, illetve ezeknek az értelmezése, vagy a sztori nélküli bámulása. Az EUR-ben nem mentetek ki esetleg? Nem tudom, mi az. Mi az, hogy EUR? A szélén van most azt hiszem városként funkcionál, ez uh, Mussolini futurista jövővárosa. Ja, nem mentünk, de láttuk a távolból az nekem is kimaradt de majd egyszer még vissza akarok menni, meg úgy általában ezt a, ezt a futurista hát, az ez Van egy nézim, pár érdekes, egy érdekes dolog. dolog. Igen, igen, igen, ez is van, meg, a, meg ugye ott van a Csine Chitta, az olasz filmnek a Hollywoodja, vagy a stúdió központja, ahol, ahol az nagy klasszikus olasz filmeket forgatták és forgatják a mai napig, az is biztos nagyon érdekes, meg úgy általában egy kicsit kijebb menni, az szerintem rohadt érdekes lehet és lenne, én csak a Trastevere-ének a széleig jutottam, ami a hát ott a, a külváros kezdete, vagy a belváros vége, inkább úgy mondom, és kb. úgy néz ki, mint Szentendre, a, ugye, ahogy mondtad A Bohém negyed széle. De úgy Bohém negyed, hogy valójában éttermek vannak csak ilyen kis szűk utcácskákban, de hogyha, tudom én, egy kilométert arra ezektől az éttermektől, akkor ott vagy egy ilyen... Kicsit dizájnosabb Békás-Megyeren, mindenféle ilyen igazi lokális kávézókkal és, és önkiszolgáló éttermekkel, meg párt irodákkal a földszinten, ami fölött ott a tízemeletes lakóház, az valahogy élettel telíbnek tűnt nekem. De mi valami hosszabb szálltunk, én öt, öt vagy hat éve jártam Rómában, és a sarki ilyen, ilyen kimérős pizzériába jártunk reggelizni, amikor nem a nem helyben ettünk, és a, az egyik legolaszabb élményem az volt, amikor valamelyik este tértünk vissza szállásra, még együnk valamit, és e, csurik tele volt ez a pizza, és mint később különül sör kimérde, mm. mert e, foci meccs volt a tévében. <gül> és bent azok, akik nem cigiztek, kint a kirakatra tapadva, azok, akik kint cigiztek, és itták a sört, és nézték, hogy gól van-e, vagy nincsen gól. És ez nagyon nem turistás dolog volt, volt. Aha. Úgy általában azért villamosvégállamási pizériek, azok viszonylag jók tudnak lenni. Igen. Én egy ilyen környéken laktam most, vagy laktunk, és nagyon jó érzés volt, hogy nem, nem, nem turisták vesznek körül, hanem olyan emberek, akik ott élnek. Úgyhogy ez nagyon tetszett. Még egyet akartam elmesélni egy egész kicsit tech témája volt, hogy ahogy nyilván minden turistákra és építővárosban, úgy itt is elleptek mindent az árusok, akik jellemzően nem európai születésűek voltak, és viszonylag erőszakosan próbáltak ráshozni dolgokat a turistákra. És igazándiból kettő tárgy volt, amit árultak, az egyik a Selfie bot, ami teljesen érthető, és szerintem már tíz éve is, próbáltak eladni botot a turistának. Másik viszont nekem új volt, az nagyon tetszett. Előre feltöltött powerbank-ek, amiből két madzaglók ki, az egyik egy micro USB, a másik meg, ha jól láttam, akkor egy USB-C csatlakozó. Szóval, hogy, hogy powerbank-eket árusítottak pár euróért, nem gondolom arra jók, hogy egyszer ott helyben feltöltsék a telefonodat. Az mindenképpen egy ilyen kicsit ilyen élmény volt, én így vettem az első powerbank-emet Hongkongban. A telefonom folyamatosan le volt merülve, és akkor egyszer csak bementem a, Uú, nem emlékszem, volt egy ilyen többemeletes elektronikai mindenféle üzlet, uh -huh. és akkor mutattam, hogy abból kérem a türkiszkéket, ráduktam a telefont, feltöltöttem, és amíg el nem lopták a táskámmal együtt addig remekül működött éveken keresztül. Értem. Azt hiszem, eleget meséltem Rómáról. Jó, hát akkor miről szeretnél beszélni, mondom a lehetőségeket. Helyesbítsük a korábban elhangzottakat, vagy Elomaszkné hekkelési ügyéről, excel bocsánat, legyünk pontosak, vagy van még Netflix-es hír is. Hát szerintem ebben a sorrendben pont jó. Tehát, hogyha először is helyesbítünk, az mindenképpen nagyon méltányos. Aztán utána megjöhet Grimes. Jó, kedves hallgatóinktól kaptuk a figyelmeztetést emlékeznem kéne, hogy ki volt az, de nem emlékszem sajnos, bocsánat, hogy le dokumentum sorozatoztuk a Netflixnek a Drive to Survive című sorozatát, ami hát a legjobb indulata is reality, és most a forma egyéppen jelezte a Netflixnek, hogy egy picit lejjebb kéne csavarni a drámát, mert különben még több pilóta fogja azt mondani, hogy őt ezt egész szarból hagyják ki, egy mód van rá, mert, mert nem az éjjel nap a Budapestben jelentkezett, hanem inkább igazából versenypilóta. Igen, az egyébként nekem is úgy valahogy a tudatom hátsó részében ott kapírgált, hogy miért, milyen furaj a Max Verstappen egyszer sem nyilatkozott a negyedik évadban. És hát igen, most kiderült, hogy azért, mert azt gondolta, hogy egy kicsit túl van, túl van spilázva az összes megszólalás, meg az összes drámai ív. Arra emlékszem, hogy amikor a Grozsín... Grozsán. Hogy Grozsán? Nagyon jó, sokkal jobb. tett szenvedett, akkor azt a részt azt láttam utána, és a valóságban azt hiszem, hogy 4,5 másodperc alatt oltották el, vagy valami hasonló, a sorozatban ez kb. 10 percen keresztül zajlott, és éppen csak a gyermekkori azért, dajkáját nem kereszték, meg közben, hogy mit érzett, miközben égett a fiú, igen, igen. Ez így volt. Nem négy másodperc alatt el, hanem mondjuk szerintem 30-40 másodperc alatt, de valóban tíz percig mutatták, és közben tényleg a felesége és többször könnyes szemmel nyilatkozott, és még nem árult el, hogy túlélte-e az ura ezt az esetet. Igen, Miközben igen, mi igen. már követtük, tudtuk, hogy túl. Követtük a kamarával a csapattársait, kimentek közben békönt venni, hogy hát legalább az autóra lehet dobni, hogy valamit, <laughs> valamit hozzon ez a baleset is. Igen. mások nyársat vágtak. Jó, igen, de hát ez egyébként érthető, hogy valahogy érdekesebbé kell tenni ezt az egyébként. Hát nem tudom. Nem, egyébként sem unalmas, de azért mindenképpen nehezen dramatizálható sportot. És én azt értem persze, hogy miért mondja ezt az f hogy Hello Netflix, egy kicsit nem áll. Inkább csak dokumentálj és nagyon kíváncsi leszek, hogy ehhez képest milyen lesz az ötödik évad, arra is kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az ötödik szezon, iszonyú érdekesen indul, az, hogy idén teljesen új autók vannak, teljesen új minden, és ettől valahogy meg is változtak az erőviszonyok rendkívüli módon, ez baromi izgalmassá teszi, már persze azok számára, akiknek ez az egész autózás, mármint az autósport jelent bármit is, de hogy szóval nagyon ígéretes az, ahogy most elkezdődött az első futammal, és talán mire megjelenik ez a rész már a második futam is. Hát vagy lemegy, vagy, vagy nem tudom, ott topogunk a kapujában. Játszani a nem tudom, hát és nem kell nagyon rákészülnöm, mert tényleg nem tudom. Miben mások az autók? Mármint más a színük nyilván, de ezen túl. Ú, nagyon sok minden változott. Egy csomó szabály... Ö, átalakult, visszatértek olyan dolgok, mint arra talán emlékezhetsz, hogy, a, hogy egy időben valahogy olyan volt a padlólemez kialakítása, hogy az odaszívta az autót a, az aszfalthoz, uh -huh. és aztán ezt egy szezon után, nem is tudom, hogy igen, nem sok idő után betiltották, mert túlságosan nagy leszorító erőt biztosított, ezt most visszaengedték ezt a dolgot, tehát most ezt lehet. Meg, de más a forma, más a, a a kerekek, ilyen nagyobb felnik lettek, peresebbek lettek a gumik, más a motorszabály, de olyannyira, hogy hát hülyeséget azért hát én akarnék mondani, de mint hogyha most más lenne a hengerszám, meg kicsit korlátozottabb minden. A, inkább úgy foglalnám össze, hogy úgy érdemes erről beszélni, hogy az összes változtatás azt a célt szolgálta, hogy kisebb motorerővel nagyobb verseny lehessen, ami azt jelenti, hogy például sokkal inkább lehetővé vált az, hogy így üldözzék egymást az autók. Tehát, hogy, egy, hogy az üldöző autó az a, mit tudom én, egy másodpercen belül ott tudjon maradni a másik autónak a szélárnyékában, és ide-oda előzgethessék egymást. Hogy ezt a műszaki változások hogyan érték el, azt azért nem tudnám egész pontosan lefesteni. De mindenképpen ez, ez történik. Tehát az első futam alapján ez tényleg meg is volt, hogy tudom, három körön keresztül az első két helyért csatázok ide-oda előzgették egymást, ami egyébként egy Ferrari volt, meg egy Red Bull. És hogy hát a, a Mercedesnek a, a hét éves egyeduralma, az megtörni látszik, valamint a Ferrari visszakapaszkodott a, a csúcsok közelébe, ahol nem nagyon tartózkodott az elmúlt időszakban most az első futamon egy első és egy második helyet is sikerült megszerezni, és például olyanok is történtek, hogy a Haas nevű amerikai tulajdonú csapat, ami az elmúlt két szezonban nulla pontot tudott szerezni, ilyen azt hiszem még egy csapat nem is volt, mert hogy minden fejlesztésüket az idei autóra tették, azok azzal most szereztek egy ötödik, pont, egy ötödik helyet, meg egy, a másikra nem 9 kilencediket, mind a két autó pont helyen zárt, nem nárok volt pilót az arasz királyfi? De, de, de, és onnan kirúgták a, a Mazepint, és a, meg a, a főszponzort, aki a Mazepin apukájának a u uralkali vakárkibácsi. bácsi volt, igen. És, és a helyére visszahozták Kevin Magnusent, aki már egy párszor így ilyen ott a szélén autózgatott a, a Forma 1 és most egyből behozta ötödik helyre az új autót. Szóval ilyen meglepetések, meg újdonságok vannak. Ha valaki esetleg elengedte a Forma akkor most talán megint érdemes visszatérni. A múlt évad is nagyon izgalmas volt egyébként, de egy kicsit azért ismert az, az új amerikai tulajdonosa az egész Forma az jól láthatólag elkezdett olyan változtatásokat eszközölni, hogy, hogy ilyen show elemekben egyre gazdagabb legyen ez a sport, és tényleg ez sikerült odáig csavarni, hogy a végén az utolsó futam utolsó körében dőlt el konkrétan, hogy ki lesz a világbajnok, amire senki nem számított volna, az elmúlt évtizedben ilyesminek a nyoma se látszott, Csavagy érdekes. Most érdekesebb a forma egy mint régebben volt, ezt uh -huh. bátran kimerem jelenteni. Erről teszem, hogy jártok egy brit pletyka hír, hírlevelet, heti egy akalom a Pobbics nevű, olyan, mint a magyar szubakulcsa volt, aki esetleg elre mert olyan öreg, Hű, mint az én. régen volt. Szórakoztató, sajtó és starfikázós hírek vannak benne, nem mindig mondanak el mindent, mert nem akarnak perelhetők lenni, az igazság igazságtartalmát pedig hát amikor nincsen link, akkor nehéz megállapítani ezeknek a s Ugyanakkor pont annyira mostkor szép legykák, amilyet az ember szeret hallani sör mellett. Uh -huh. És az új Forma 1 szezont egy Bernie lesztonos os a felelevenítésével kezdték, amiben állítólag egyszer a Forma 1 előző korszakában volt egy olyan, amikor egy fiatal újságíró szerzett egy olyan idézetet a ferrari amiben azt mondták, és ezt később, amikor hallgatóinkra megosztottam, akkor mondta valaki, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez az idézet egyébként kívutott, mert ő annak idén olvasta, hogy hát Ferrari nem feltétlenül úgy gondol a farmágyre, mint hogy neki mindig ott kell lennie. Tehát el tudják képzelni azt, hogy egy lesznek ott a versenyen. Ez Erről Ecclesztán is érezte, hogy nem lenne jó, hogyha ez így címben megjelenne. Tehát a fiatal embernek egyszer csak kopácsolt reggel vagy este a ukránis társa BT, egy férfi, egy marmonkannával, egy másik pedig egy öngyújtóval, és megtartjálták, hogy vannak információk, amiket el kell ejteni. Ez a, ha nem igaz, akkor is jól hangzik című uh -huh. rovatunk volt. Ugyanakkor amennyi korrupció van egy rendes szervezetsportban, még akár is tudom gépzelni. Ó, egész, egész hétköznapi gondolatnak tartanám, igen, hogy ez megtörténhetett. A Forma egy nagyon nagyon-nagyon épít a ferrari a Nimbusára. Valóban valószínűleg elképzelhetetlen lenne a Forma egy Ferrari nélkül. Hát nem, nem lenne elképzelhetetlen, de mindenképpen vesztene a fényéből. Hát az az a csapat, amit szerintem mindenki ismer. Tehát, hogy vannak a, a szép nagy nevek, amik eltűntek, és van a Ferrari. Így van. Mit tudom, hogy lehet Forma 1 csinálni, mint kiderült? Az nekem mostanában esett le valahonnan, hogy a Tirel az valójában most is ott van. a Milyen néven? Hát most nem merek ebbe bele, belemenni. Valamelyik mai kis csapat az a, az a jogutódja a Tirelnek. Most valamiért az van a fejemben, hogy az Alfa Romeo, de aztán de ne, ne üssetek hallgatók, lehet, hogy nem az, tényleg nem tudom, csak de pont most, most értesültem róla, hogy a tirel, ami, amire ugye azért kell emlékezni, szerintem semmi más miatt, de azért kell emlékezni, mert nekik volt hatkerekű autójuk, amit úgy kell elképzelni, hogy elől két pár kis kerék volt a első kerekek helyén, és hátul egy nagy, és ettől hát a világ egyik legfurcsább versenyautója volt az a hatkerekű kerekű tirel. A porszívos kocsit nem ők hozták be? Nem ők hozták azt nem tudom, hogy ők hozták ebben, de hogy ez van most, ezt, ezt mondtam az előbb, tehát ez a porszívó dolog, ezt engedték idén. től vissza. Volt egy, amit betiltottak betílt, betílt, a 80 amiből egy darab volt. I, na, de szerintem az, az, az van most. Tényleg az van most. Jó, nekem majd utána nézek, egyébként a Brónnál van ott a de, de, de, talán. Hát ugye van ez az ember, akit így hívnak, és valóban egy ideig, és azt szerintem lehet, hogy a Williams? Na jó. A, a nevű ember az meghalt 2001-ben, tehát ő biztosan nincs ott már sehol, illetve csak a teste. Ja, ja, ja nem maga az ember semmiképpen, és valóban ő, őról nevezték el a, a csapatot annak idén, de az elég régen volt. Na jó, mindegy, ezt most ne fejtsük meg, hanem tegyük majd be az adásnaplóba. Inkább nézzük azt a másik Netflixes hírt, ami, ami szintén... Ide tartozik, ha már az előbb a Netflixnek a sorozatát emlegettük, a Drive to Survive-ot a Forma 1 kapcsán. Most ugye a másik ír, hogy, hogy megpróbálják elérni, hogy a, azok, akik egy haverjukkal osztják meg a családi előfizetést, pedig le van írva, hogy azt csak egy háztartásba lehet használni, na azok most inkább fizessenek még egy kicsi pénzt. Igen, ami azért érdekes igazából, mert ez annak a jele, Hát, amit sejtettünk, hogy el fog jönni, hogy az emberek belefáradtak a streaming szolgáltatásokba való előfizetésbe. Nagyon új emberek beterelésével nem lehet elég új usert szerezni, tehát valahogyan azt kell maximalizálni, hogy a jelenlegi userekből mennyi pénz ömlik be a szolgáltatásba. Ennek az egyik módja például az, hogy addig cseszegetjük a családi előfizetőket, amik tényleg, tényleg nem csak a közös tető alatt levő emberek használják azt a négy darab képernyőnyi előfizetést, amit eladunk nekik. Uh -huh. Ez szerintem piszkos érdekes, ezt már csak azért is, mert annak idején, és ezt a sorozat Jank egyik szerkesztője előtt láttam tőle, pár éve még kampányolt azzal a Netflix, hogy a jelszó kölcsönadása olyan, mint a szeretet. <hállítás> hmm. okay. Tegyük hozzá, pont a héten használtam fel egy cikket, az azt nagyon remek, másfél perces egy 49 Apple reklámot, ami arról szól, egy Raklap használtak fel hozzá, hogyha van egy mekindos számítógéped CD meghajtóval, akkor létező CD-dről leripelheted a számokat, és írhatsz bőle válogatás CD-t. Mm -hmm. Nekem egyébként valami eszembe jutott még erről a, erről a Netflix történetről, hogy ez egy kicsit olyan, mint a fapados legitársaságok. Biztos azért jutott eszembe ez a párhuzam, mert most utaztam vele. Hogy, hogy a Netflix ugye olcsó önmagában, és azért természetesnek gondolom, hogy viszont minden bevétel centért igyekszik megharcolni, és azért kicsit ilyen garasaskodónak is tűnhet talán, de ha abból indulok ki, hogy mennyit költ tartalomfejlesztésre, és ehhez képest milyen erőteljesen a sűrű fillér logikájára építi az üzleti modelljét, nem csodálom, hogyha minden centért igyekszik lehajolni. Akár csak a légitársaságok, akik, hát ezt nem kell mondanom, de hogy... Szóval nem a egy a legdrágább része a repülésnek, na. Annyira egyébként euh, fajlagosan nem olcsó. Már a Netflix? Má aha, igen, igen, igen. Kb. 6000 forint a családi előfizetés van, kevesebb, az euh, egy bérházi lakáshavivilany számlája. Hát ha, jó, nyilván innen nézve, oké, okay, de ha onnan nézem, hogy ez mondjuk nem tudom, 12 dollár, vagy valami ilyesmi, 15 dollár, talán, na mindegy, nem tudom, és hogy, hogy ehhez képest hát több milliárd dollárt költenek el csak a tartalomfejlesztésre minden évben, meg nyilván még a hálózatot is kell üzemeltetni. Szóval, hogy viszonylag sok a kiadás, na erre akarok csak kiukadni. Igen, Cs kapsz érte, nagyon sok rossz sorzatot, meg egy kevés jót. Abszolút, igen, igen, igen, szerintem nagyon elhibázott volt a, a Netflixnek a stratégiája, amit az elmúlt talán két évben űzött. Erről már szentem beszéltünk is itt, hogy ez a mindennapra egy film, ez ez szörnyű, szörnyű mértékben vitte le a színvonalat, ez most már nem is kérdés. De hát ettől még azért azok a szarfilmek is belekerülnek egy csomó pénzbe. Én most csak arról beszélek, hogy az üzleti modell az, hogy az egyes felhasználóktól, mit tudom én, pár dollárt kérek csak el havonta, míg közben milliárdakat költök el a kiadási oldalon, tehát logikus, hogy, a, hogy egy ilyen, modellben kénytelen vagyok minden kis apró pénzt megpróbálni, megszerezni, mert aztán éhen fogok halni, vagy pontosabban nem fogok kapni több kockázati tőkét, hogyha nem tudok nagy növekedést felmutatni. Nem se akarom sajnálni a Netflixet egyáltalán, inkább drukkolok neki, hogy valahogy találja meg az egyensúlyt, és gyártson jobb tartalmat, mert amit az elmúlt években gyártott, az tényleg igazán sajnálatos. Most kéne zsebből elővennem ö, számokat, hogy mennyi a profitja. Hát szerintem nem, nem, nincs az nagyon, -nagyon pozitívban. Szerinted pozitívban van? Net income 2021 ső negyed évben, ha jól nézem, 1,7 milliárd. Előző évben 700 millió volt ugyanebben, az év, ugyanebben a negyed évben. Hát ha ennyi net income, az azt jelenti, hogy abban nyereség nyeresség az egy nagyon-nagyon alacsony kis szám, ha egyáltalán van, de inkább veszteséget sejtenék. Ez nem a revenue, ez már nem az inkam, tehát ez már a. Nem, hát az inkam az a bevétel. Nem a nyeresség. A revenue a bevétel. Az inkam a bevétel? Akkor, ami a revenue? Uh, jó van, már most nem tudom részleteket. Van még Operating inkább, most a revenue-ja egyébként 2021-ben 29,7 milliárd volt, Operating Na, inkább 6,1 milliárd, 6,2 valójában, és a netto ebből az 5,1. Tehát te azt mondod, hogy majdnem 2 milliárd dollár nyeresége volt ennek a csodálatos cégnek? Én azt mondom, hogy momentán nem ott vannak, hogy el kell venni a szájtól a falatot, és ki kell rakni a befőztes üveget, hogy az emberek kifizessék a kockacukrot a kávéba. Hát nézd, ha ez így van, akkor nekem egy szavam sincsen. De nyilván ennek alaposabban utána kéne néznem, mint egy kétperces keresés. Igen, lehet, hogy az még segítene valamit. És még valami lassul az előfizetők számának növekedése, amit tehát mindenki tudod, hogy itt csak el fognak fogyni. Ja persze. De amíg az értékelése az, az erre van építve, addig nem az igazi. Mindenesetre idén januárban 1,3 dollár osztalikot fizetett részvényeként. Hát akkor még jó. Mm, igen, akkor, akkor azt mondom, hogy nem, nem a gódom mostantól kezdve a Netflixért egy másodpercig sem. Nyugodtan nézd újra azt a Uh, repülőgépes karácsonyi ledobjuk az ajándékot C-130-asról filmet, akár kétszer is. Há, jó. Bűtületesen semmiről nem szól, de nagyon szép repülős jelenetek vannak benne. Klasszikus Netflix film, tehát olyan szinten nincsen benne semmi, hogy uh, hát nem tudom, vegy tiszta tényleg. Láttunk olyan ilyen tetszett? filmeket mostanában. Nem is egyet, nem is kettőt. Jól van, hát akkor elérkeztünk arra a pontra, hogy végre beszélhessünk egy kicsit Grimesról, a kanadai énekesnőről, aki egyébként a Tesla és SpaceX tulajdonos babája, felesége, ex-felesége, gyermekeinek. ex, -felesége, gyermekei ex, -e. ex -e, mert most a múlthőtiplegykák szerint uh, pú, Chelsea, más, Manning. Nevét. Chelsea, Chelsea Manning. Chelsea Manning-el jár, igen. Akiről én eddig ezt hittem, hogy eleget szenvedett Amerikában, de mint kiderült, még sikerült neki Grimes-ot is behúznia. <gül> igen őszinte részvétem. Hát, Grimes egy furcsa, furcsa alak, csak az egész úgy került elő egyébként, ezt még én akartam idehozni, de ez egy régi hír már, hogy csak nekem elkerült eddig a figyelmet, hogy egyrészt szakítottak a zelommaszka, másrészt de csak úgy szakítottak, hogy együtt maradtak, csak már nem járnak, vagy valami ilyesmi. Ez is olyan fura. Másrészt, hogy van egy új gyerekük, akit örökbe fogadtak, és akit Y-ként szoktak csak emlegetni, vagy béranyja, Bocs, nem, nem, nem örökbe fogadták, hanem béranyja szülte. Igen, béranyja szülte meg. Tehát készítettek egy gyermeket. Készítettek egy gyermeket pontosan, úgyhogy most már két gyereke van Grimesnak, uh, maszk irányából. <gül> Ez talán így egy elég megengedő fogalmazás. Akiket együtt nevelnek, és jó barátok maradtak, satt, satt, sat, És akkor én rácsodálkoztam, de aztán ehhez képest meg uh, most egy egészen friss Hát tulajdonképpen ez igazándiból botránynak mondható, nem? Amit így látunk, hogy mi történt. Én de hamarabb mondanám viccnek. Tehát azt, amikor egy úm uh, végre használhatom büntetlenül azt látszó szót, hogy celebnő. Bocsánat. Celebnő? Uh, celebnő, igen, ezt a magyar sajtóban találtam pár éve és azóta várom, hogy egyszer valamát bedobhassam. Aha. ő celebnő, stimmel. Szóval a Grimes adott egy interjút valamelyik. Vognak talán. Vagy a Vognak, vagy a New Yorkernek, vagy valami jobb magazinnak. És az újságírónak feltűnt egyszer csak, hogy egy újszülött gyermek sír valahol fent az emeleten. Ja, az egy másik történet, akkor nem ugyanarról beszélünk. Igen. És itt kínosan néztek egymásra, és egy idő után újságíróban feltámadt az igény, hogy megkérdezze az, hogy esetleg egy gyermek sír. És ekkor derült ki, hogy van egy eltitkolt gyermekük, ez a második darab. De ezt gyorsan el sikerült elleplezni azzal a következő botrányal, hogy Guyanis bevallotta. Nem a Vognak, hanem a Vanity Fairnek adott interjújában egyébként. Igen, egy másik interjúban, hogy a 2000-esek végén, a 2010-esek elején egy viszonylag nagy hatású indizenei blogot azt az ő kérésére törte fel egy barátja majd semmisítette meg úgy az archívumát, mint a backupjait, mint a Winchesterét, amelyre persze természetesen semmilyen bizonyíték nincsen, mint ahogy arra sem, hogy később a az embert, hogy ne állítsa vissza még azokat a backup amik amikre rá tudta volna tenni a kezét. Ezt az oldalt később nem írt Grimesról, majd 2015-ben eladta valakinek pár tízezer dollárért. Minden most ezt a, egy interjúban Grimes elmondta, hogy hát ő volt itt a, a felbújtó, vagy a a tettes. Igen, és most mindenki azon hüledezik, hogy egy ember egy ilyen interjú keretében bevallotta, hogy ő zsarolt plusz uh, uh, Dédosznál sokkal erőteljesebb hacker támadást rendelt meg, és fizetett ki egy ember ellen, vagy egy másik ilyen médiautlat ellen. És ugye ennek semmi következménye nincsen. Ez így. És ezen ugye elviccelődgetett, hogy hát ez így mit, hogy ez az ő élet a legnagyobb hekker teljesítménye, hogy ez, ez a történet megtörténhetett. És hogy, hogy, hogy nem jelent meg ott azonnal a rendőrség, és tartóztatta le őt, hogy ez bevallotta. lehet, hogy már elévült. Nem évült el, ha az ilyen nézén a számítógépes bűncselekmények Kanadában nem évülnek, ő pedig kanadai állampolgár. Ó. Akkor viszont. Akkor majd biztos az lesz, hogy amikor megjelennek a rendőrök, akkor azt fogja mondani, hogy á, ez csak a jobb interjú kedvéért mondtam valójában, egy szó sem igaz az egészből. Hát veled a zöldhatáron fog mostantól kezdve telepszínű arcfestikben átküzdni az anyukájához vasárnap húslöves Hát minden esetre. Azért elég kemény hölgy lehet ez a grimes találtam még egy sztorit, mert ezt így elkezdtem elolvasni, és akkor hogy jó, ez a csaj, ez most már teljesen bolond, de hát ha régen volt volt normális is, de találtam egy Claire Bouchy nevű kanadai lányról egy történetet, aki később Grimesként ként lett ismert, aki miután egy picit elvágta magát a kanadai indi utána egy nála két évvel idősebb, tehát akkor 23 éves fiatal összeállt, és elhatározták, hogy ők az amerikai folk ilyen nagy kalandját megvalósítják maguknak, magyarul lehajóznak a Mississippi-n és majd zenélnek New orleans és ez mennyire jó lesz. Ehhez rádumálták egy haverjukat, hogy a kertjében hagyj építsék vele a tutajukat, fel is építették pár hét alatt, elindultak lefelé a folyón, pár mérföld alatt lerongálódott a motor, ekkor kikötöttek egy fához, hogy majd megjavítják, de hát pénzük az nincsen, Első alkalommal még sikerült lebeszélni a helyi természeti védő, vagy természetőrt, hogy ne büntesse őket szarrá, ha egymód Akkor azt mondta, hogy jó, kapnak egy hét laufot, csinálják meg a tutajt, menjenek innen isre hírével a francba. Ez alatt, az egy hét alatt sikerült a szomszéd szigetre átjutniuk, ahol, ahol kikötöttek és próbálták tovább legeltetni a kis csirkéiket, akiket magukban vittek a tutajon. De onnan zavartál őket egy rendőr, mert hogy a közeli hidat, nem tudom, két és később robbantották volna bontásként, és már mégsem a fejükre egy híd. Azért nem ártam, hogy arré mennének. Itt valami hajósokat meg, megdumáltak hogy húzzák le őket a következő szigetig, ahol ki is kötöttek, ahol az első természetűrel találkoztak ismét, aki hallalosan idegesen vett észre, hogy azok az emberek egy hétre engedett hogy akkor szabályszegved, kössék ki a kis tutajukat, azok még mindig itt vannak két szigettel arrébb, a csirkéig kint legelnek a természetetemű területen, és még mindig nincs egy motorozóan raha tutajon, úgyhogy elvidette el tutajt a bánatos fazba. csirkékkel együtt másnap visszagyűjtötték a cuccokat, amit lehetett a tutajról, többek között a ismeret, az adakozók által adott villamos, de akkúról működő varógéppel, és azzal a Huckleberry Finn kötettel, amit a két utazó közül egyik sem olvasott. Aha. És így ért véget ez a csodálatos hippikaland? Tervezték, hogy busszal folytatják, folytatják nem tudom, hogy odaértek-e végül, nyomorlészva. Hát, nagy francia ez a Grimes, tessék, ez most már teljes bizonyítást nyert. Az első gyerekének a nevéből nem tudtuk volna egészen biztosan, most már <gül> tudhatjuk. De igen, igen, igen, szegény gyerek. Igen. De legalább a ha nem csesztek az Y, hogy egészen jó név az elsőhöz képest. Na, jó van. Én azt mondanám, hogy ugorjuk át az Uberrel kapcsolatos, gyomorfájós elgondolkodásokat, és váltsunk egyből a identitáspolitika vicces részeibe, amennyiben Ám olyan csodálatos híreket hoztál egy sütőről és egy monitorról van több olyan, olyan fiók, amit azért kötetek, követek, mert, mert egyszerűen csak gyűjtenek dolgokat. Például a okos eszközöknek a hasvájásait. Innen tudtam meg, hogy az AEG-nek az egyik sütője, ha valakit érdekel a típusszámokra szívesen beolvasom, Károly Miklós Károly, 96800T nevű egyébként mikrosütős sütő. A Benelux országokban egyszer csak abba a működést. És amikor a tulajdonosok ennek elkezdtek utána nézni, hogy mégis miért nem megy az Istennek ez a csodálatos szép barma, akkor rájöttek arra, hogy jött egy szoftver update a mikrosütőjükre, amely szoftver update óta e, gőzölös sütőnek képzeli magát a mikrosütő, ellenben ez a gőzölös sütő szoftver nem tudja meghajtani a hardvert, tehát tulajdonképpen van egy rendkívül drága kis szekrényük. Igen, amit ráadásul egy gyári alaphelyzetbe állat, állítással sem lehetett lebeszélni arról, hogy félreértésszerűen magát egy teljesen másik eszköznek gondolja. Úgyhogy most éppen ott tart szegény AG, hogy ott a Benelux államokban egyenként hívja vissza Ezeket az eszközöket pontosabban mennek a szerelők, a gyári szerelők, és kézzel helyszínen javítják. A, gondolom, egy pendrive-ról töltik fel a megfelelő fönvert. A Cég egyébként arra hivatkozik, hogy az egyik alkalmazott. Hát lényegében szándékosan, manuálisan begépelt egy rossz kócsorozatot az overdr frissítésbe, és ettől bolondultak meg azok a szerencsétlen sütők. Tehát egyfélre el tudok képzelni másról meg ez mindegy, mert akkor is me mekkora kínosság már. Szerintem ez, a, ami le fogom modernezni azt a kort, és ez rögtön 15 évet öregbít rajta, ami kényelmetlenül esik már az én koromban. Tehát egy modern korunkban a mindenfajta megvásárolt háztartási eszközhöz úgy kell hozzáállni, hogy megnézni a dobazon, hogy ráírták, hogy okos, és ha ez a szó esetleg szerepel rajta, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy biztosan szükségem van arra, hogy ezt az eszköz távolról le lehessen rombolni. Amennyiben erre esetleg nem a válasz, úgy keressünk egy jobbat, ami már nem okos. Vagy drágábbat, ami már nem okos. Vagy legalább olyat, ami van Ethernet csatlakozó. Na hát egy hasonló öndefiníciós válságban keveredett másik eszköz az Apple most egy-két hete bejelentett monitorra a stúdió display, ami hát ugye úgy kapott szájra, vagy az, az, a, az a róla szóló információ tűnt a legfontosabbnak, hogy egy A13-as csíp van benne, meg hat hangszóró, meg nagyon jó, végre egy jó webkamera, meg valami memória is, és aztán egyébként a review azt mondták, hogy hát azon túl, hogy a webkamera iszonyú képeket csinál, de azt majd szoftveresen javítják. Azon túl, hogy ez valahogy egy olyan túl drága, ahhoz képest sokat nem tudó, inkább csak fancy és ilyen elegáns, semmint jó diszplé. Tehát nem feltétlenül éri megvenni senkinek, aki komolyan gondolja, hogy drága display vásárol. Viszont azóta Kiderült egy pár dolog, például az, hogy ebben a displeben nem csak egy A13 Bionic chip van, hanem 64 GB-nyi memória is van benne, és egyébként az iOS legfrissebb verziója fut rajta, pusztán azért, hogy elkezelgesse a hangszorókat, meg a, meg a képeknek a átalakítását, mint hogyha egy kicsit egyfajta valamilyen túllövés lenne, de aztán megfejtették az okosok, hogy hát egyszerűen az lehet, hogy lényegében ez a hardver, ami benne van, az megegyezik az iPhone 11-nek a immár kicsit outdated, vagy legalábbis már nagy számon eladni nem szándékozott hardverével, és hogy biztos nagyon sok ilyen maradt parlagon az Apple-nél, és hogy megtűnt beépíteni egy iPhone hardvert a kijelzőbe, mint azt újra tervezni egy ilyen feleslegesen sok memória nélkül, egy kisebb memória mennyiséggel, meg egy e célszoftverrel. Azért ezt tegyük azt hozzá, hogy vadul teljesen más alakú alaplap van benne, egy kéttenyéri alaplapot raktak bele, tehát nem egy iPhone van benne a, a kijelzőben. Innere legalább kettő nagyon jó tippet hallottam. Az egyik, hogy a Apple nagyon sokáig próbált egy Apple TV eszközt csinálni, amit hosszan plegykeltek, majd amikor feladták, akkor ezt újra hasznosították monitorként. Uh -huh. Ez sem egy rossz magyarázat. Ez is ihető, igen. A másik egyennél előre mutatóbb magyarázat, hogy az Apple kiadott egy olyan monitort, amire, ha rátöltenek egyszer csak majd távolságból egy szoftvert, akkor elfut rajta legalább a TV-os és hirtelen lehet rajta Netflixezni meg hasonlók, anélkül, hogy bekapcsolálod a számítógépet. Aha. Hmm, igen, ez is egy elképzelhető opció. Minden esetre addig is 1700 darab dollárért vehetsz magadnak egy olyan monitor, amiben nagyon sok memória van. Amiben nagyon sok memória van, egyelőre teljesen érthetetlen módon, viszont csak egy ilyen nagyon ósdinak számító 60 Hz-es van benne, nincs HDR benne, azt hiszem nem kezeli a 2.1-es HDMI szabván se. Szóval, hogy az egész egy kicsit ilyen, hát legalábbis vannak, versenytársai ebben az árkategóriában számosan, akik meg is. Nem, nem egy pro eszköz. Nem egy pro eszköz, hanem egy drága luxus eszköz. Ugyanígy, akkor még hozzunk már előrébb azt a hírt, mert az is epelös, és akkor legalább akiket felszoktam háboridőn azzal, hogy nem szeretem eléggé az azok egy, egy blogban kapnak meg, hogy azt is kiderítették szétszerelés közben, hogy a megpróbában, meg stúdióban, bocsánat, tehát a az asztali számítógépben, ami nagyban hasonlít egy alumínium bentó vagy egy Xiaomi légfrissítőre, abban lehet SSD-t cserélni. Mármint, hogy maga az eszköz, az leválasztható szabványos csatolón keresztül, és egy másik szabványos csatolóval rendelkező SSD-t lehet pakolni. De, mivel mégiscsak az apple van szó, azért a szoftveresen megvan gátolva, hogy csak úgy kicserélt egy nagyobbra. Hát igen, ez, ez az Applenek egyfajta rossz szokása azért, ezt... Én is úgy képzelem, hogy egy kicsit lehetnének ebben rugalmasabbak, vagy hát a profit maximalizálásnak ezt a szintjét most már lehet, hogy nem lenne muszáj tolni, tehát most elég jól állnak. Igazán sikeres a cég, igazán végtelen sok, készpénztartaléka is van, a részvények is jól állnak. Lehetne azt, hogy nem szopatják halába a vevőiket. Sokkal kevésbé finoman fogalmaznék, tehát hogy én értem, hogy az anyukod, de azért ravatalabon most már lehetne engedni. <gül> hát igen, innen is lehet nézni a dolgot. Valóban kínos. No de, aki ezt szeretné, azért mindig jól jár azért ezzel a számítógéppel, csak hát ne úgy gondoljon rá, mint egy bővíthető eszközre, hanem úgy, mint egy háztartási gépre. Vagy egy abszolút jövőálló jövőálló asztali gépre, ami nem professzionális feladatokra van tervezve. És arra valóban jó lesz. Van pont egyébként... úgy, mint egy jövő sütő? Így, így. Van egyébként még egy apple kapcsolódó hírünk, ha már, akkor tényleg Apple session tartunk. Ó, ez, ez nekem általánosabb egyébként, bár az Apple miatt síre New a cikke, de... Igen. De nem csak az epölnél lehet ezt elővenni, ez a komputációs fotográfiának, magyarul a mobilos fényképezésnek a, az egyfajta kritikája. És az a, a kultúri írónak a panasza, illetve az általam megkérdezett fotósoknak egyébként, ez Kyle csakja cikke, hogy okos lett a telefonnak a kamerája, amennyiben az lehet, hogy ő le akar valamit fényképezni, de a gép meg úgy dönt, hogy csinál egy átlagosan rendkívül jó minőségű fotót, figyelembe nem véve azt, hogy a fotós mit szeretne. Értsd, van a kék óra nevű dolog például, ez amikor a nap már lement, de még azért elég világosan, és ilyen szép, mélykék derengésű az ég, és ilyenkor nagyon jó városi fotókat lehet csinálni, Plánál már felgyújtották a sárga tornosú városi lámpákat. Ezt az ember egy kamerával elkattintja, úgy hogy jól be van állítva a kamera, akkor meg lesz a kék-kék, a sárga lámpa, meg a picit sötétke város, és hogyha még csinál egy párat, vagy hdr csinál, akkor még a házak is tökélesek. Az Apple is érzi, hogy itt valami van, úgyhogy visszaveszi egy kicsit a kékből, kihúzza láthatóra a házakat, visszatolja nagyjából normálisra azért a, a sárgákat, és kapsz egy olyan képet, ami a nézd, szaridőben fotóztam egy várost. És semmi köze a kék óra fényeihez, bizony. Mondjuk, ha ezt ki lehetne kapcsolni, az azért nem lenne teljesen ördögtől való. Értem az Apple de azt nem értem, hogy ezt a kikapcsolhatóságát a, az ai támogatásnak ezt miért nem teszik bele. Lehet, hogy azért egyébként, mert hogy úgy viszont meg túl rossz lenne az, ami készül, vagy hogy eleve nagyon ró lenne, nagyon processzálatlan lenne, és az meg már, az meg már túlságosan is nem elégítené ki a profi fotókra vágyók igényeit. Ez igazából nem tömegigény az a baj. Tehát valószínűleg a vásárlók többsége az tökéletesen elégedett azzal, hogy profinak kinéző képeket kapjon a telefonjától. Elkattintja, azt a végén jól néz ki. Ha valaki tudatosan szeretne valamilyen képet csinálni, azt kezdi el az akadályozni, és azt, aki már meg tudja fogalmazni, hogyan kéne kinézni annak a képnek. Értem, hogy nem tömegigény, egyet is értek veled, viszont ebben a cikkben olvastam, azt hiszem ebben a cikkben olvastam azt a számadatot. Hogy az iPhone 12 Pro-ból, tehát nem a világ összes iPhonejából, hanem a 12 sorozat csak a Pro tagjából, tehát a három telefon közül az egyikből, 100 millió darabot adtak el körülbelül a világszerte. És engem letaglózott ez a szám, azért az rohadt sok. Tehát, hogyha csak az egyik verzióból eladtak 100 millió darabot, akkor ott már olyan igények is, amik kisebb, tehát nincs igények, azok is több milliós tömeget jelentenek. Nézd más, 100 millió embernek pont ugyanajönnek az összes fotói. Hát igen, de hogyha ebből a százmillióból egy millió, tehát az egy százalék az azt szeretné, hogy, hogy ő maga tudja utómunkázni a képeit, és ró kimenetet kapjon, akkor azt tulajdonképpen megcsinálhatná neki ezzel. Ja, ezt nem mellette sok. hoztam fel. Tehát ez, ez, ez, ez pont olyan súlyú dolog, mint amikor mindenki ugyanazt a Uh, naplementében uh, vizét csöcsösen nyújtózó asszony a Balatonon képeslapot küldte haza, azzal a szöveggel üdvözlet a Balatonról, pénteken érkezem csókjóska. Igen. Igen, igen, igen. De másfelől meg csak én még egy kicsit érvelnék amellett, hát ha az Apple is hallgat minket, hogy, hogy érdemes lenne kiszolgálni ezt, a, egyáltalán nem tömegigényt, hanem rendkívül kisebbségén, mert még abszolút értékben ez is egy nagy szám, és lehet, hogy, hát nem tudom, mi lehet, egyszerűen csak annyi ilyen nincs kapcsoló van az iOS-ben az összes ilyen accessibility segítség, ami végtelen sok, és nyilván kevesebb ember számára jelent segítséget a accessibility, tehát ilyen hozzáférhetőségi vagy segítő funkciók mint mondjuk egy ilyen e, fotós, vagy profi fotós kapcsoló lenne. Hiszem, Igen és hogy az a... üzleti modelljüket, hogyha megvalósítanak. Azt kérdés, hogy például külső kamera appal meg lehetett csinálni esetleg? Nem tudom. Igen, kérdés valóban. Hogy annak idején a, a, az Instagramban az volt a nagy truváj, hogy minden telefonban rendkívül rossz kamera volt, amire kitaláltak nagyon erősen stilizált filtereket, amitől izgalmasan rossz képeket tudtál feltölteni arról, hogy éppen hol vetted meg az 500 forintos sört a gödörben. Hát igen, és ez, ez, erre most már nincs szükség, talán kevésbé is használnak ilyen filtereket az emberek. Az Instagram nagyon furcsa, irányba fejlődött tovább. Így van. Egy, egy kezdeti Instagram élményt adó cuccot megnéznék évként ma, hogy, hogy egyetán talpon tud-e maradni. Tehát az, ami, az, ami inkább jegyzethüzet, vagy inkább a napló. ezt találtam a világban, napló, Képes, igen, napló. igen, mint sem az ezt akarom mutatni magamról a világban. Hát vagy így ez, a, ez az önképem, vagy ez a mások felé megfogalmazott önképem. De igen, jó az ugyanazt jelenti, mint amit te mondtál. Igen, aztán van még egy tök jó témám viszont. Android authority jelent meg a cikk, ami hát lényegében egy darab gondolat, hogy az okos otthon eszközök, azok nincsenek felkészítve arra, hogyha eléggé sarkítok akkor arra, hogy nem egyedülálló 25 éves programozó emberek használják arra, hogy egy okos porszívók kerülje az előző este lerúgott Ha sokkal finomabban közelítünk akkor ahhoz, hogy különböző korú és érdeklődésű és felnőttségű és érettségű felhasználói legyenek eltéri jogkörökkel. Magyarul robotporszívót nem lehet lebeszélni le arra, hogy a gyermek ne tudja nyomkorászni azonnal mennyire leporszívózni gombat, amire egy gyerek nyilván az első öt percben fog rátalálni, hogyha azt megnyomja akkor elkezd zugni, és ez mennyire vicces. Vagy hogy nem lehet finom beállítani más eszközöknél mondjuk a hozzávérés szintjét, hogy ki az, aki bezárhatja a lakást, és ki az, aki kinyithatja, és hánytól és meddig és hogyan és kimondhatja meg az Alexának, hogy hallgass, hallgassuk meg 847-szer a sargot, és ki az, akinek a hangjára ezt a parancsot ne fogadja el az Isten szerelmére már, de tényleg, mert különben baltával verlek szét, te szar, minek vettelek meg az Amazon-tól. Meg, hogy esetenként ezek az eszközök még, még csak annyira sincsenek optimalizálva, hogy hiába a gyerek szobába tervezték őket, de nagyon gyorsan le lehet kapni a négy körműkről őket, és utána végig hurcolni a lakáson. Hát meg egyébként a gyerek hangra a hangvezérléses eszközök sokszor nem reagálnak, az egyszerűen kívülesik azon a zónán, amit értelmezni tudnak, az is fura. Ez tök így van, és általánosságban is kiterjeszthető szerintem ez a felfedezés, vagy ez a meglátás, amennyiben is az okos eszközöknél készül egy jó hardware, és készül egy legjobb esetben egy ponulásnak nevezhető szoftver, ami Inkább MVP-nek tűnik, tehát ilyen a még elfogadható minimumot megvalósító eszköz közepes UI-jal, és a közepesnél alacsonyabb funkció kínálatta, vagy át nem gondolt funkciókínálattal. kínálatta. Ez tényleg, mintha ez egy ilyen rendszer lenne, vagy egy, vagy egy általános megközelítésmód, amit te mindig úgy szoktál mondani teljes joggal, hogy örökbétában élünk. Az, az itt aztán különösen meg... Jelenik, hogy, hogy nagyon nem kifinom rendszerek ezek, hanem eléggé baltával faragotnak, tűnnek. Igen, és ennek, ennek a jelenségnek egy másik sarkával beszéltünk egyébként az érintő képernyős eszközök kapcsán, amennyiben, ö, hogy is mondjam, fejlesztésükben nem vesznek részt jellemző módon dermatológusok, ö, Magyarul átlagosan fiatal bőrrel működik a kapacitív kijelző, az idősi üzerek pedig panaszkodnak a drága gyermekeinek, hogy megvettenék ki telefont, hogy de hát ez a hülye az nem veszi be a lenyomatot, aki pedig ilyenkor azt mondja, anyuka nem tetszik hozzá pedig tulajdonképpen anyukának tök igaza van. Bizony. Így van, és akkor most ennek a másik vége az, amikor meg a gyerekek se tudják kezelni ezek az eszközöket. Tehát tényleg egy kicsit olyan, hogy, a, hogy ezek egyenlőre csak a a fő felhasználó rétegre a fiatal felnőttekre optimalizálnak, és nagyon kevéssé veszik figyelembe, hogy mások is fogják őket használni. Ez tök így van. Néhány vidámabb sztori irányában még azért elnézegethetünk. Azok között, amiket linkeltél, én láttam a kedvencemet, mióta mióta a kedvencem, a nagyon tudományos mérőszalagot. Azt neked hoztam. A világ legfeleslegesebb dolga. Nem értek veled egyet. Ez egy. Nem colstok, ú, mi is, mert a szólstok ugye az a széthajtogathatós. Mérőszalag. Hanem ez a, a kihúzható mérőszalag. Igen, csak van annak biztos valami. Valami németből származó, magyarba meghonosodott neve. De most nem jut eszembe, ha van is ilyen. Szóval, hogy az a legkevesebb, hogy így kihúzom a mérőszalagot, és, és egy e-papír kielzőn megjelenik az, hogy pontosan mit is mérek. Már ezt is bírom egyébként, mert mérőszalagoknál mindig olyan nehéz tudni, hogy most pontosan mihez, tehát melyik részéhez a mérőszalag toknak kell igazodni, tehát hogy hol, hol mutatja a távolságot, amit mérünk, így meg akkor egyértelmű. De amit nagyon bírtam, hogy, hogy egy ilyen kis lézeres szintvonalat vetít rá a mérfelületre, tehát egész pontosan beakasztom a mérőszalag vég, egyik végét a táj Egyik végében majd kihúzom a mérőszalagot, és akkor oda tudom igazítani ilyen szomszédos párhuzamos dolgokhoz, cső középhez, még ilyesmikhez, ami igazán praktikusnak tűnik ahhoz, hogyha pontosan akarok mérni lényegében tökéletesen teljesíti a kedvenc, kedvenc parancsolatomnak az első lépését, ami szerint ugye jelölj, miért ilyen lézerrel, jelölj zsírkétával, és vágáshoz az vedelő baltát. Ö, nagyon érdekes mondás, eddig én ezt pont nem így hallottam. A Biblia legalábbis mindenképpen azt mondja, hogy mérdlek le kétszer, mérsd egyszer, igen, ez a magyaripari kiegészítés, amit én mondtam. Hát, és ugye, én ott, ott dobtam el az agyamat hajas fejbőrrel együtt, hogy ezen a nagyon tudományos mérőszállagon nem egy, de kettő kijező van. Hát jó, mondjuk, igen. Memóriával, tehát, hogy meg tud különböző méreteket ilyen, azt hiszem, öt darab mérést jegyezni egymás után. Meg persze tud okostelefonhoz is kapcsolódni, és az okostelefonos apnak átküldeni a Méréseket. Tehát tényleg mindent belezsúfoltak, amit egy ilyen eszközbe logikus lehet belezúfolni. de ez legalább olyannak tűnik, legalábbis elsőre nekem olyannak tűnik, ami az előbb emlegetett eszközökkel, okos eszközökkel szemben. Nem az van, hogy így nem gondolták át, és a legminimálisabban szükséges funkciókat belepakolták, hanem ebbe tényleg mindent beleraktak, ami szóba jöhetett egy mérőszalagnál, egy olyan egyszerű dolognál, mint egy mérőszalag. Ez egy 200 dolláros mérőszalag. Így van, ez egy jó drága mérőszalag, de mondjuk, hogyha egy ilyet kapnék karácsonyra, egyáltalán nem adnám el undorodva. Pedig azért vannak olyan tárgyak és eszközök, amiket meg inkább megpróbálnék egyből jó fogásra feltenni. Ez nem ide tartozna. Ez én szívesen méregetnék dolgokat. Elismerés következik egyébként. Egy darab olyan funkció van benne, ami meglepett a zseníletásában. Amennyiben oda lehet fogatni a széléhez, ott, ahol a nulla mércéje van, a nulla pontja van a mérőszalagnak, egy ceruzát, kiméred a nem tudom, egy méter hús centit, megrázod egy kicsit oldalra a mérőszalagodat, és a ceruza pedig berajzolja oda jelet. Úgy van. Na, ez speciál, amit nyilván meg lehet csinálni pont kettő darab kötözővel. ez a találmány benne. De szerintem ilyen találmányban van még benne legalább 3-4? Én tényleg a lézeres jelölőt is ilyennek találom, az is marra kényelmes. Mm -hmm. Jó, szóval én, én elvinném táncolni ezt a mérőszalagot. Egyébként azt az iPodot is, amit eh, valami modder bepakolt egy átlátszó házba, vagy hát csinált hozzá egy átlátszó iPod házat, úgyhogy így ez most egy olyan iPod, aminek látszik a belsejében a nyák. Hát, de még szerintem. miket lehet belerakni? Egy egész hosszú teretet találtam Chris Persson, egyébként vergyes újságírónak, azt hiszem Verges még, a, a Twitterén, és hogy ő arra ébredt rá, hogy, hogy iPod moddingból még, még azért van itt ipar elég nagy. Tehát például van olyan cucc, ami oda, amit oda lehet becsatolni arra a szalakkába, arra, hova a régi iPodoknak megy a, a memóriája viszont memória helyett négy darab SD-kártya mini olvasót tartalmaz, és egy bluetooth modult, ami önmagában nagyon menő, meg aztán be lehet hackölni uh, kitöltőt a hátuljába, és ezek az ilyen legalapabb dolgok, az, amit, uh, amit kis hobbiboltak polcairól lehet emelni alkatrészt és hogyha egyszer szétszeded a jó szágot, akkor bele lehet pakolni. Én mindig azt hiszem, hogy az iPod az, az tulajdonképpen már egy halott dolog, de de nem teljesen. Már majdnem felmentem a jó fogásra. Oh, oh, oh, oh, oh, Elkezdted dörzsölni a tenyeredet? Nyilván. Teljesen értelek. És ez nagyon pozitív eszköz, hogy én ezzel búcsúznék a kedves hallgatóktól. Mert csak egy iPodból csinálni valamit, ami még menőbb, mint az iPod volt, pedig az is nagyon menő volt. Azt szerintem egy szerethető technikai barkácsolás azaz az, az, és utána kéne nézni, ez és egy fel, hogy az iPodnak a klikvíjének ez a egyszerre érintő, kijelző és jobbra-balra kattintós iránybillentyű, annak mikor jár majd le a trademarkja, mert hogyha az egyszer lejár, akkor újra lehet majd MP3 lejátszót gyártani. Én az MP3 lejátszókat annak, én rendkívül módon szerettem. Én is. És most totál rá vagyok kívánom vagy a Spotify-nak a karting nevű telefon kiegészítő dolgára, mert rá tever egy nagy, röcögős csavaró. Igen. Ami sokkal jobb, mint a telefon képernyőjén szarakodni, és közben rácsavarodni az előtted menő ifára. Akkor így, akkor ezzel a vágyakozással búcsúzkodjunk el, és hát csak a szokásos. Jövő héten újra megpróbáljuk. Így. Szervasztok, kedves hallgatók! Áprilisban kezdjük. Sziasztok!